Välkomna till det allra första avsnittet av podcasten Skall. Hej, hej. Mm. Ja, ja. <laughs> börja det blir bra. Ja, vi har ju bestämt oss för att vi ska börja podda. Mm. Och det finns väl lite allmänna anledningar, också några specifika. Mm. Eller en specifik. Mm. Och jag tänker i alla fall att den, eller en anledning är att jag lyssnar på många poddar och jag med mitt hundintresse tycker inte att det finns någon så här riktig liksom hundpodd som bara tar upp typ tävling, hundsport, Nej, precis. träning. precis, den biten av hundrit. Det finns ju de som tar upp det allmänna i hundägare och hundägarskapet och så. Men ja precis. Vi vill fokusera mer på träning, tävling och sådana saker. Mm. som det är det vi håller på med. Och den specifika anledningen då, vill du ta den? Mm. Vi ska till Agility SM någon gång. Mm. Ska vi. Så alltså det här är väl lite vår egen dagbok. Ja. Så. Vi vill också ursäkta att det kan vara ett dåligt ljud. Vi sitter utomhus bredvid en väg. Det är inte jättetrafikerat men det kan komma lite bilar ibland och så. Så vet ni. Mm. Lite fåglar och lite vindar och ja, sånt där. precis. Det är så fint väder ute så vi vill inte sitta inne. Nej. Nej. Ebba, uh, ska du börja och presentera dig lite kanske? Ja. Um, ja, jag heter Ebba Jakobsson. Jag är 19 år. Jag kommer från Karlstad. Jag bor i Karlstad. Och jag tog nyligen studenten från uh, hund. Hundlinjen. Hundlinjen. på Dinglendas jordbruksgymnasium. Och är ja, hundnörd. Mm. Lite så. Det är du. Ja, Har eller annat? Kul berätta. Alltså, jag tycker inte att vi är väl kanske inte de mest intressanta här. Nej. Så att inte. vi kör väl lite snabbt så, och sen så Aa. kan vi prata mer ingående om våra hundar. Ja, de är ju roligare. De också. är mycket roligare. Ja, eh, jag är. Evelina Östlund 24 år bor ja, en bit utanför Karlstad Värmland alltså av Värmländskan om man stör sig på den så vet man varför. Jag vara... pratar ju riksvenska, men du har ju din. Jag har ganska grov Värmländska i vissa, vissa tillfällen Jag gick, tog studenten för fem år sedan från hundspårdsgymnasiet i Forsaga och Sen dess har jag väl haft lite ströjobb och läst beteendevetenskap för människor och så. Så att eh, beteende och mentalitet och allt möjligt både hundar och människor tycker jag är jätteintressant. Mm. Mm. Men Ebba, eh, igen då, du kan väl du dra lite om din, den hunden du kör med nu. Ja, jag har en hund. Det är en korthårig collie. Den har ni som heter Brave. Han är tre år. Ja, det är han som kör inledningsskallet här. Han tycker väldigt mycket om sin egen röst och han låter ganska mycket. Ja. Och vi tränar tillsammans ja, huvudsakligen agility. Det är det vi håller på med just nu. Det är liksom, jag tror att vi har hittat våran grej och det är nog agility. För Brave är lite jag köpte honom som omplacering och då var han 21 månader <laughs> en mm. ja och, och då hade jag väl som ambition i alla fall att tävla lidnad. För egentligen så tycker jag väl att, alltså jag tycker lidnad är jättekul. Och jag skulle gärna vilja ha en hund som jag kan tävla lidnad med. Men jag har inte riktigt. Jag, jag är inte liksom så duktig så jag kan knäcka Brave i lidnaden där utan han är en. Han är väldigt svårmotiverad i det också. Han vill ha fart och fläkt annars så tycker inte han det är ja, jättekul. Ja, och han är ju liksom ja, men han har väldigt lätt för att bli låg. Mm. Och jag, jag vet inte, det är någonting mellan oss i just lydnaden som att det går bara inte så att vi har lagt ner det. Och vi kör agility, men sen tränar vi också drag. Eh, Spårar. Söker när vi får tillfälle. Det är inte så ofta, men det tycker vi båda är väldigt, väldigt kul. Bruks överlag. Och eh, så kör vi nosework. Och freestyle då. Ibland. Ibland, ja. Mm. Mm. Det var Brave. Mm. Aha, hur ser Brave ut? Brave är Sobel. Och till min mamma, om hon lyssnar, Sobel är ju då den färgen han har. Mm. Och inte den andra. Nej. Så han är Sobel. Ja. Ja. Ska vi säga att Ebbas mamma är kanske inte den mest hundintresserade människan. Men hon försöker, hon är ja. jättesöt. Hon följer med på tävlingar och tittar och hejer och grejer. Ja just det var väl med ett, jag vet inte, väldigt ointressant internskämt med att mamma ringde veterinären en gång och av någon anledning, jag, jag vet ännu inte varför riktigt veterinären var intresserad av färgen men då frågade hon i alla fall namn och kön och ras eller sånt där och så frågade hon, vad är det för färg? Och mamma sa, ja jag vet väl inte, eller jag vet inte vad den heter och då frågade hon, är han Sobel? Nej nej nej han är brun och vit, ja Sobel, ja. Som sagt, inte, inte jättehundintresserad familj kommer jag ifrån. Utan det är väl min egen grej. Mm. Men du däremot? Jag har, ju... jag har väl en liten annan historia med hund i familjen i alla fall. Mm. Eh, vi skaffade vi våran första hund när jag var 12 år gammal tror jag. En som jag Det var väl mest att mamma skulle gå lite kurser och vardagslinnad och valpkurs och grejer. Men Sen tog jag över och började köra agility och juniorhandling. Och tyckte att det var kul och sen så tänkte jag att nej, fuck it. Jag söker till Forshagakademin för att det var kul. Mm. Kom in tog med henne. Tyvärr är hon väldigt, väldigt skotträdd eller ljudrädd överhuvudtaget. Hon funkar inte alls. i När det är andra hundar runt omkring och mycket människor och så då blir hon jättestressad och rädd helt enkelt. Så hon fick flytta hem igen. Och jag skaffar en flätt. Men det, det kan vi ju prata om lite mer sen. Mm. Just nu i alla fall har jag en kelpi. En liten tik på, vad är hon? Lite mer än fyra. En eh, brun slash röd. <laughs> hon växlar lite beroende på vilken fällningsperiod hon är i. Vad står det på hunddata? Hon är registrerad röd. Ah, Okej. Okay. Men hon blir brunare och brunare. Mm. Samma som hennes mamma blir. <laughs> vi kör väl egentligen framförallt lydnad. Det är där mitt hjärta bankar hårdast. Älskar lydnad. Lever för lydnad. Men kör också spår och ja, agility då, såklart. Mm. Lydnaden är ju våran grej. Både jag och kände tycker att det är skitkul. Agilityn så... Vi tycker att det är roligt. Men vi har inte riktigt klickat än. Men det kommer. Vi jobbar på det. Och Det kommer väl mer i kommande avsnitt och så. Mm. Hur, hur vi jobbar in och vad vi har haft för svårigheter och så. Ja. Men som sagt, lydnad och bruks, kövel, lite jaktapportering också. Min mamma har ju apporterande hundar, Cowley Coated Retriever. Så jag, hon är mycket ut och apporteringstränar med labbefolk, så då är jag med ibland. Mm. Det är lite kul, en jaktapporterande kelpie. Hon är så duktig. Ja, Dummies. som fick träffa en kanin för första gången i, för några veckor sedan och det var inte jättekul. Men hon tog den. Man kan lära en hund att apportera på en lydnad. Mm. Sen att de... Har, ja, skitsamt. Det är kul. Så det är väl det vi håller på med. Lite drag. framför eh, framförallt. Mm. Eh, för jag tycker mycket om att träna själv också. Så att det, det blir mycket sånt. Mm. Mm, men nu har det varit sommar så vi ligger ner lite. Där vi har... Vi chillar på sommaren. Ja, det gör vi också. Fast mest nu ofrivilligt för att jag har jobbat så mycket. Mm. Men vi har ett nytt projekt- och det är kantarellsök. Spännande. Mm. Det är ganska bra. Jag tycker-, ja, jag tycker allt liksom, nosarbete är väldigt- liksom, alltså, intressant framför allt. Och väldigt, alltså, jag tycker det är väldigt kul- att starta upp något sånt här- alltså specialt, alltså, typ ett nytt preparat eller någonting. Mm. Uh... Ja- det är spännande. Eh, det skulle jag också. Jag ska har tänkt att jag ska lära mig mer om det för jag är inte riktigt personspår och vildspår det liksom kan jag. Men det där med nosework och olika preparatsök. söker Jag vill verkligen lära mig mer. Men, eh, det har inte riktigt funnits tid till det. Nej, men det är ju skitkul. Alltså, det är ju en sån här perfekt grej när man inte har så mycket tid heller. Mm. Det kräver ju liksom lite mer gärn mm. mm. aktivitet. Ja absolut. absolut. Eh, vi kanske Jag och Ebba har ett annat litet projekt eh, vid sidan av den här podden då, som vi har tänkt att slå ihop lite med. Vi driver mm. ett Instagramkonto ja. som eh, har varit ganska aktivt i alla fall under våren, så vi börjar ju i vintras, ja. efter nyår. Eh, nu under sommaren har det väl varit lite sommarlov på det. Ja. Så, men, jag tycker ändå, vi har varit hyfsat duktiga. Eh, ja, de som följer har väl också sommarlov, så att eh, ja. det blir lite mer chill. Men det är i alla fall ett Instagram-konto som heter Veckans trick. Yes. Eh, där vi i alla fall försöker en gång i veckan att lägga upp ett trick som vi har lärt våra hundar. Eh, som andra sen kan filma och lägga upp under hashtagen Veckans trick. Mm. Just för att få. Det startar väl med att vi vill ha någonting att göra med våra hundar, annat mm. än att träna inför tävling och så. Liksom. Ja, vi är väl inte riktigt helt överens om vem det var som kläckte idén. Nej, vi, <laughs> men... ingen vill riktigt ta åt sig äran över det. Eller ära och ära. Vi, ingen, vill, ingen vill erkänna att det var dans dumma idé. <laughs> um, men det håller vi på med. Um, just för att få upp motivation till att andra ska trickträna för att det är så lätt. Man kan göra det inomhus, utomhus. Man kan träna fem minuter om dagen. och man kan. Ja, ja men det är liksom en bra... Ja, men det, det är är bra för allt liksom. Mm. Det är ju aktivering och det är ju liksom relationsbyggande mm. och absolut. Oftast då blir det så alltså nu gener generaliserar jag väl väldigt mycket men ibland så kan det ju vara när man går ut och ska träna på en hundsport som man kanske ska tävla i då blir man liksom kanske lite mer seriös, lite mm. mer och tricker lite friare man alltså man kan vara göra det med mer glädje kanske mm. man är lite mer avslappnad det är lite så här Ja. Det spelar inte så stor roll utan... Ja, och det måste inte se ut på speciellt sätt. Linförighet och frefäls och fotgående ska ju se ut på speciellt sätt. Inkallning ska se ut på speciellt sätt. Ska jag lära min hund att backa och hon inte liksom, går bakåt utan skuttar bakåt? Ja, men då är det hennes sätt att backa. Mm, det är precis. liksom vissa om man vill att hon ska gå bakåt. Ja, men då får man väl lägga ner. Men det behöver inte vara på ett exakt sätt utan man utformar efter sig själv. Precis. Och det som jag tycker är så himla kul och vi har ju faktiskt en hel del följare som mm. lägger upp på våran hashtag och det är så himla många olika raser. Ja. Det är liksom allt från papillon till... Stora muskelhundar ja. Liksom. ja men det är väldigt roligt. Ja. Mm. Faktiskt. Så det ska vi väl hålla på med. Vi hade ju tänkt att vi bara skulle ha ett trick i veckan det här året, alltså 2015. Mm. Men jag tror att vi kommer fortsätta. Ja absolut. Det mm. finns ju hur mycket trick som helst lära hundarna. Ja. Absolut. För ja. ja men det kommer vi fortsätta med att hålla på med så länge vi orkar och så länge vi har motivation och det finns ja. idéer. Så där kan man gå in och kika veckans trick på Instagram. Mm. Där hittar ni även våra privata Instagram om ni känner för att gå in och spana på oss. Ja. Vad vi <laughs> håller på med liksom i vardagen och så. Det är väl mycket mycket hund. Men det finns även lite annat så. Ja. Vad vi gör på dagarna. Mm. Mm. Ska vi prata lite om det här knasiga målet som vi har att vi ska ta oss till Agility SM? Ja, det kan du berätta om för det är din idé. <skratt> Den får du ta åt dig äran för. Okej. Okay. Jo men ingen av oss har ju egentligen med de hundarna som vi har nu tävlat officiellt. Vi har inte startat än. Nej. Nej, i Agility alltså. Ja. Men vi har ändå bestämt oss för att vi ska till SM. Mm. Och eh, det här året så skulle vi väl egentligen ha ett träningsår. Och det här året är ju absolut sluten Så att eh, mm. vi kommer köra vidare. Vi har ju startat upp ganska bra. Ja det tycker jag. Vi har varit eh, på klubben och vi har varit på inofficiella tävlingar. Mm. En i alla fall. Mm. Och eh, nästa år då så Eller vi får väl se men planen är väl att vi kanske ska debutera då nästa år. Precis. Så kör vi ett tävlingsår. Så klättrar vi upp i klass tre och sen så tar vi SM. Ja, nu, Något order på. Nu är Ebba kanske inte så realistisk. Vi ska någon gång. Vi har som sagt unga hundar fortfarande så vi kan hålla på länge. Mm -mm. Jag... Ebba har som mål SM 2017. Jag har SM-mål någon gång. Ja. <laughs> Men ja, vi har ju faktiskt... Snygga tröjor också, kan du inte berätta lite om det? För det är också något du har fixat. Jo, alltså jag är väl mycket så här när jag, jag behöver mycket pepp och mycket motivation, liksom när jag ska träna överlag. Och speciellt liksom när jag ska träna hunden och det är liksom, då vill jag ha ett mål och jag vill ha någonting som peppar mig, jag vill ha någonting som gör liksom lite extra mm. roligt. Mm. Så vi är ju då team KBK. Som står för kör, bara kör. Ja. Och nu har vi ju införskaffat snygga lagtröjor. Och ja, vi tränar ju mycket tillsammans också. Mm. Så vi är Team KBK och vi ska erövra tävlingsfärdigheter. Ja, vi jobbar på det framöver. Ja, ja, men. Ja. Och vi har ju då rosa tröjor. Ja, vi är rosa. Jag är väl i princip lite fanatisk när det kommer till det. Utan jag tycker om en rosa och allting mm. ska vara rosa för rosa gör allting mycket roligare. Ja. Alla behöver lite rosa i livet. Nej, ja. Um. Ja, uh, jag vet inte riktigt. Um. Ska vi prata? Alltså, jag tänker om jag själv lyssnar på en podd. Alltså, det är klart. Alla funkar inte som mig, men ofta är man ju lite nyfiken. Mm. Och eh, ja. Om vi kommer på någonting roligt som folk kanske vill höra. Jag tänker typ hur vi kom in i hund lite mm. mer detaljerat. Kanske mm. vår första hund. Mm. Om någon... Ja, vi kan prata lite om det kanske. Ja, vi kommer ju förhoppningsvis hålla på med det här ett tag. Så att vi kommer ju avverka lite ämnen vart efter hand. Vi kommer inte bara gå igenom träning och tävling. För det kan bli lite långrandigt. Men... Allt egentligen har med hundägarskap att göra. Mm. Och ja, prata om våra historier kring våra hundar. Dra lite anekdoter. Kanske prata om hur man alltså hur det känns att förlora en hund. För vi båda har gått igenom det. Mm. Ehm, mentala biten hos en själv när det gäller hundträning och tävling. Prestationsångest och hur, hur vi fungerar på tävling. Hur mm. vi har utvecklats allt eftersom. Och vad vi har som mål och sådana saker. Ja. men just våra oss själva då, som man talar biten. Mm. För det är ju en väldigt, väldigt stor del. Jag vill prata lite om liksom vilka olika träningsmetoder som finns. Och vilka vi har provat och hur det har gått för oss. Allt är ju individuellt, såklart. Ja. Men vi har väl provat lite olika träningsmetoder. Och vet vad som funkar för oss och våra hundar. Ja, vad som känns bäst, mm. liksom. Så gå igenom lite sånt... Framöver. Kommer vi väl göra? Dra upp lite olika saker. Kanske ja. få hit lite gäster och så som kan prata om vad de håller på med som inte vi gör. Och så ja, det vore ju väldigt, väldigt kul. Ja. Så att, eh. Vi kan väl också säga att vi, vi kan vara lite kritiska till olika saker ibland. Och vi kommer inte hymla om vad vi tycker. Nej. Hymla är alltså vi kommer inte att dölja liksom vad vi tycker. Vi kommer inte att. Ja. Vi jobbar inte på Sveriges Radio utan vi, är, vi är inte rädda för att stå för våra åsikter. Nej, precis. Vi kommer att, är det någonting vi inte gillar, nej, men då tar vi upp det. Och, då... ja. och vi är inte rädda för att få kritik heller så det är också helt okej okay att hata oss eller tycka ja, ja. annorlunda. <laughs> ja, um, vilken positiv, vilken liksom. positiv andare <laughs> blev nu. Nej, um, självklart tycker vi om när folk skriver, tycker att vi är bra också. Absolut. Absolut. Och egentligen alltså jag ville ha en podcast just för att jag har alltid tänkt att jag ska skriva blogg om mitt hunderi. Men det blir liksom man glömmer bort och man hinner inte och jag tycker att det är tråkigt att skriva och det blir så jättetråkigt och då kan man ha den här podden och prata ur sig ibland och ja, om hur det går. Och ja, så. Det är lätt, jag tycker det är lättare att prata om min träning än så. Ja. så det kommer ja, ju bli som med. diskussioner mellan mig och Ebba. Eh, och så spelar vi in dem helt enkelt. Mm. Blogg är också en sån här grej som jag får prestationsångest för. Mm. Jag tänker att alltså, det vore ju självklart jättekul att ha en, liksom en blogg och ha någonting nedskrivet. Kan man gå tillbaka och kolla liksom. Men det funkar inte för mig. Jag, jag tappar lusten helt mm. efter mm. bara några månader. Mm. Så ni också. Mm. Det blir liksom som ett måste och då är det ingen roligt längre. Nej. Nej. Um, ja, vet väl kanske inte. Riktigt. <laughs> alltså det här är väl mer bara för att göra ett allra första ja, avsnitt. Ja, precis. Vi kommer ju som sagt gå igenom mycket mer sen. Vi kommer ha ett stående inslag i våra poddar som heter Listan. Mm. Um, där vi har olika teman. Där vi listar till exempel våra fem favoritraser och favoritsporter. Menar, idoler vi har. och alltså Allt möjligt sånt där mm. hundrelaterade ämnen och så listar vi dem och så motiverar vi lite varför ja, och där. För jag älskar listor och struktur. <laughs> ja, vi är väl lite kontrollfreaks båda två så. Ja. Vi är kanske inte, det har vi väl inte nämnt, men vi är kusiner. Ja det är vi. Ja. <laughs> vi är släkt på, våra mammor är systrar. Mm. Så det har alltid varit kul. Jag har ju varit lite själv i hundsport. Mitt mamma är intresserad av hund men det har mest varit såhär hundägare alltså att hon äger en hund. Hon har inte varit såhär, tränad och så, liksom. Och så började Ebba hålla på med och Det var ju jätteroligt att ha någon... är att jag Ebba dricker vatten här och det går inte så jättebra. Har vi sagt att det här kommer vara oklift? <laughs> Nej. Det, det, liksom, det är totalt oklift. det här ja. avsnittet. Ja. Det. Vi, vi, vi himlar som sagt inte om någonting. Nej. Nej. Men jag tyckte i alla fall det var jättekul när Ebba också blev intresserad av hund och det kan vi också gå igenom i alltså kommande avsnitt. För det är en liten rolig historia om hur du liksom skaffar hund. och mm. så För där har ju. Det är väl en, en hund som spelar en väldigt stor del i både mitt och Abbas liv. Ja. kan man säga. Helt klart. Liten cliffhanger. Ja, det är så man ska göra. Ja, precis. Så där, henne kommer vi väl prata en hel del om. För hon, hon är nog grunden till både min och Abbas Mitt, vårat hunderi, så att säga garanterat. Mm. Mm. Oj, nu blåste en flaska kul här. Ja. <laughs> Nej, men vi ska väl kanske inte dra ut på det så det jättelänge heller. Nej, det, det var väl mest ett dragplåster liksom. Nu... Ja, nu måste vi sätta igång. Ja. Nästa kommande avsnitt kommer ju vara mer strukturerat. Vi kommer att ha gått igenom innan vad vi ska prata om. Inte ha... inte ha någon manus eller så, absolut inte. Men en liten struktur i alla fall, ja. det hade vi inte nu för det. Det var lite hastigt och lustigt, men... Ja. Vi har pratat om det här så länge att vi ska starta en podd och så skulle vi spela in och så blir det nej men vi drar lite på det och så vi kommer liksom aldrig igång men nu, nu kör vi nu har vi gjort ett första avsnitt klippet inte utan vi bara nej. lägger ut det KBK bara som sagt vi slänger ut det, ja precis KBK ja. det är ju mottot, ja. liksom så får vi se hur det går mm. men ja ska vi, ska vi runda av, har du någonting annat du på hjärtat? Nej. Jag eh, hoppas bara att folk eh, kanske har något slags överseende med <laughs> vårat flams och ja. vill eh, fortsätta. För jag tror att det här kommer bli jättekul. Ja, vi kommer nog ha väldigt roligt i alla Absolut. fall. Absolut. Så hoppas vi att vi kan sprida lite glädje i hörlurarna. Ja. Haha, nu är <var> det roligt. <här> <här> <här> Nä då. Eh, ja, men... Eh, vi ska väl tacka för oss. Ja. Så får... Vi ser nästa, vi kommer inte ha heller kan vi säga. Vi kommer inte säga att vi kommer lägga upp ett poddavsnitt i veckan. Visst, Nej. Vi kommer väl satsa på att lägga upp ofta och regelbundet. Men sätter vi att vi måste ha det en gång i veckan så kommer det också bli press. Och ja. Det kommer inte bli roligt när det blir ett måste. Utan vi, vi lägger upp allt eftersom. Precis. När vi, när vi känner för och när vi har tid att spela in och. Mm. Sådär. Så är det. Mm. Och nu vi har en mejladress men jag kommer inte ihåg den. <laughs> Nej, den kommer i nästa avsnitt yeah. eller något. Den står på veckans trick-sidan på Instagram annars. Ja. Gör den. Och vi har även en hemsida till veckans trick som är länkad från profilen där så att du bara går in och kika. Mm. Ja, så vill man oss något kan man nå oss där. Absolut. Mm. Men då säger vi så. Ja, ni får ha det bra i värmen. Det ska vi, det ska vi ha. Vi ska gå in och sätta oss <laughs> för det är för varmt ute. Men ja, det blir bra. Yeah. Ja. Ha det. Hej då. Hej. hej.